بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا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 قال الإمام البخاري حمل الله تعالى باب قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. الله ذي السبكم ada yang bernomor 7453. Hattasan Ismail. Hattasan Ima'alikun. An-Abi Zinad. An-I La'arats. An-Abi Huraira Ta'la'anhu. Ta Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sallam. Qala. Lama kadallahul khalqa Katawa indahu fauka arsihi Inna rahmatis sabakat badabi Kesesuaian antara ayat dengan hadis Sangat jelas Ya ini bahasanya rahmatnya Allah Memenangkan ataupun mengalahkan rahm, mengalahkan kemurkaannya. Bagot sah kalimatun al ibadin mursalin. Ini juga terkait dengan sifat-sifat Allah Taala. Bahasanya Allah memiliki sifat menulis, juga memiliki sifat di sisi, kata ba'indahu, pa'uqa'arsihi. Sifat di sisi, ini adalah sifat yang al-hakiki, sifat yang sebenarnya. Tidak serupa dengan apa yang terkait dengan sisi yang dimiliki oleh makhluk. Kita memiliki sifat di sisi, kalian di sisi kita. Anak di sisi kalian. Indana, indakum. Antum indana, wana indakum. Sipulan indahu dan semisalnya. Ini mananya yang disebut dengan di Di sisi. Tapi di sisi-sisi adalah tidak menyerupai di sisi yang dimiliki oleh makhluk. Kita tidak mengetahui tentang bagaimana keibia di sisi. Hakikat di sisi. Ini kita tidak mengetahui tentang hakikatnya. Tetapi kita mengetahui makna dari kalimat di sisi indah. Dan syarabnya Allah memiliki sifat indiah. ya kan tataba'a indahu fawqa arsyih innarahmatisabaqat ghadabi juga Allah memiliki sifat rahmah. Allah memiliki sifat ghadab Rahmah yani <coughs> rasa kasih sayang ghadab kemarahan ini semuanya adalah tidak ada yang makna majazi, Bahkan semuanya adalah makna yang sebenarnya Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Azza wa Zal <tuh> Dan tidak membutuhkan untuk ditaawil sedikit pun Seperti kalimat di sini dikatakan kata wa'indahu Itu kita ikuti penjelasan dari saya Ben Bas dengan penjelasan yang ringkas. Oke. Bagaimana? Para rahimallahu taala sarah fil lafdil akhir dalam lafaz yang lain. Kataba kitabun in daufa qul ars. Subhanallahu wa ta'ala, inna rahmatisa bagad gadabi. Di sini di kepada Ali ibu Buhari wara wal berakam sabalaf warbami dalam laporan yang lain kata bahagutaban indau pawkal aras inna rahmati sabagat gudobin Tetapi ahlu sunnah sebagaimana kita lewati Bahwasanya makhluk yang paling tinggi adalah aras Bukan kitab Bukan kitab Yang telah kita lewati bersama bahwasanya makhluk yang paling tertinggi Dari makhluk-makhluknya adalah aras Bukan kitab kitab, ketabat indahu. Apakah kitab lebih tinggi daripada aras? Orang alam yang telah kita lewati dari kalangan alul ilm Dari ahlul sunnah Tidak menyinggung masalah ini Nah pun Karena kitab ini adalah Makhluk Katabat kita Apakah Kitab ini lebih tinggi daripada arus Ini yang tidak dibicarakan Allah alam Allah رحمه الله تعالى وهذا مما يدعو إلى الرجاء وحسن الضن بالله الزوال يعني ya hadis yang tadi telah kita baca dan juga ayat termasuk dalil yang menunjukkan yang mengajak dan menyeru kepada Al-Raja Ya يعني kita memiliki harapan yang kuat Terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebaliknya berprasangka buruk, tapi berprasangka baik terhadap Allah Azza Wajalla. Wa Mena Raja mengatakan bahwa seniut dan membaguskan anggapan dengan Allah Azza Wajalla enggak boleh beranggapan buruk dengan Allah. Wannah wa rahmatahu taglibu bata dan rahmatnya Mengalahkan kemurkaannya Atau kemarahannya Ini sebagian telah lewat Dalam masalah membicarakan Hadis atau bab-bab yang lalu Dalam masalah apa? Yang kemarin dikatakan hadis makhluk Masalah apa kemarin? Apa kemarin? Hah? Innahu Hah? Apa? Tanpa Apa? Hah? Tanpa dosa, tanpa Taklif itu nggak sesuai dengan bahasanya rahmatnya Allah apa rahmatnya Allah tak libu gauda ini juga ada kaitannya dengan pembahasan yang telah lewat ada yang kemarin dikatakan makhluk yang dituliskan oleh saibunbat dari kalamnya yang alulim dan adalah kalamnya yang Ibnul Khaim Rahim Allah Taala. Walau maima yaduil al-Raja wa al-Hind al-Dhan. Bila Ini yang harus kita miliki. Kenapa? Karena banyak orang yang berbalik sikap. Kita diberi sakit, diberi Kesusahan dalam hidupnya, punya anggapan buruk terhadap Allah Azza Wajalla. Tusah apa saya kok disiksa seperti ini, tusah apa saya kok diberi musibah seperti ini. Ini banyak kita dengarkan, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk dari orang-orang yang memiliki ucapan tersebut, kerana ucapan yang tidak baik. Di antaranya minta segera mati untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Kok gak mati waeh, loro kayak mungkinnya gak mentolong masih. Maaf itu banyak kita dapati kalimat-kalimat seperti itu dari kalangan muslimin, kalangan kawan, -kawan kaum muslimin. Ini semua dikarenakan apa? Karena talaupnya setan, permainannya setan terhadap bani adam. Seharusnya seorang hamba bersikap roja mengharap menghadapankan roja dalam perkara-perkara seperti itu, malah dia membalik arah, ia ini memiliki sifat punut, putus asa, bahkan sampai bunuh diri. Termasuk dosa besar yang ditempuh, bahkan Rasulullah tidak mahu menyalati orang yang bunuh diri. Maka di sini beritakan Yesus. Betapa pentingnya terus kita malam ini walaamimayaduillaraja wahtadunbilai azza wajall. Kadang seorang dai menjumpai hidupnya dalam keadaan mungkin kurang begitu diperhatikan oleh madhunya. Nanti penyangkapan sudah enggak baik. Akhirnya berbalik arah, merubah. Sikap sampai menerjang dosa-dosa ini semua itu tak dibenarkan. Waalaikumu yadu ilah roja walaukumudzaban bilay azza wajall. Almasaib musibah-musibah yang menimpa kita ini pada dasarnya adalah penghapus dosa bagi kita jika terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi kadang seorang malah punya anggapan buruk terhadap Allah maka menambah dosa. Sudah tertimpa musibah tetimpal lagi dengan dosa yang sangat besar dikarenakan punya anggapan enggak baik terhadap Allah. Ini bagi kita sebagai daras untuk kita hidup bermasyarakat, kita menjumpai banyak orang seperti itu. Pelajaran yang kadang kita mendompat menjumpai sikap-sikap seperti ini di masyarakat dan ini bukan asing. di mana-manapun kadang menjumpai kita dari keluarga kita bahkan anak kita, orang tua kita dan yang lainnya banyak sekali wa anna rahmatahu taglibu ghadabahu dan bahasanya rahmatnya Allah taglibu mengalahkan kemurkaannya, kemarahannya wa anna afwahu yaglibu intiqamahu dan bahasanya sifat maafnya Allah mengalahkan sikap apa in digamda sikap apa balasan balasannya kemarahannya intaqam yan taqim utumbalas so dengan kejahatan yang dilakukan kejahatannya seorang hamba ini pantas dibalas tapi Allah memiliki sifat al afwu memaafkan sehingga enggak harus balasannya terwujud balasan kejahatan tadi balasan kebahagiaan dari seorang amang enggak harus terwujud karena Allah Maha pemaaf wa anna afwu maaf itu juga kita kenal dengan bahasa arab afun Afwan, Afwan itu loh yang sering kita dengar Afun Sering kita dengar biasanya Dantara ikhwah mengatakan Afwan ya ikhwah Afwan ya akhi Teman-teman minta maaf Bahwasanya Sifat kemaafnya Allah Pemaafnya Allah ini adalah lebih Lebih menang, lebih mengalahkan Sifat Ancamannya Kalau Kelancaman Tidak harus terjadi Kalau janji Allah tidak akan menerjad janjinya kalau ancaman gak harus terjadi kemarin telah kita lewati wadah min jiatil jawas wadah min jiatil apa? apa kemarin? wuku wadah min jiatil jawas maknanya mungkin bukan mustahil, tapi kalau wukunya gak harus Apakah Allah akan memasukkan orang-orang dalam neraka tanpa takluk tanpa dosa? Katanya, Bisa jadi. Tapi kalau harus, enggak wajib. Nah, itu namanya, Pak. Kenapa? Karena ancaman Allah, enggak harus diterapkan. Tapi janjinya tidak mungkin diselisihi. Karena Allah enggak menyelisihkan janji. Wa hadami ma'juzi buhna don billahi wal dan ladistadi yang kita baca juga termasuk dari apa yang menuntut aujaba yujibu menuntut mengharuskan wajaba harus aujaba mengharuskan itu perhatikan Perhatikan berarti kan sama Zakaria dan yang lain kita tulis wajaba yajibu wajib kalau aujaba mewajibkan mengharuskan apa maksudnya Kalimat satu satu antum tulis nanti selama dua tahun dapat banyak Insyaallah membaca lancar Jangan khawatir, selama kita memiliki keseriusan dua tahun membaca lancar ya kan? Jika terpenuhi tentang kriteria apa sifat-sifat seorang tolebut ilm, dari nol dua tahun bisa baca. Kalau enggak antum tunggu saja di sini dua tahun. Kalau enggak nanti bisa lagi saya. Ya kan, Tapi dengan syarat Punya sifat-sifat yang serius Setelah itu tahun ketiga Tinggal nambah-menambah Dan insya Allah semakin lancar Dan bisa membawa kitab untuk menyampaikan kepada kaum muslimin <tuh> Taib. Wa adamimma yujibu sanadhan billahi warraja'a wa adamal kunud Adil juga termasuk dari apa yang mewajibkan, mengharuskan kita beranggapan baik dengan Allah, kusnadon. Dan agak kita harus memiliki roja, roja lawannya al kunut. Roja awal ada mul sama saja, harapan dan tidak putus asa sama. Jadi kita jangan putus asa, tapi kita berharap. Apa ya, akhwa? Jadi rajah wa ada mulku itu sama. Kalau bebas rajah dan kunut berlawanan. Karena tayaknatul ini adalah putus asa. Tapi kalau ada mulku berarti tidak ada mananya tidak. Adimaya adamu. Tidak tidak ada. Ma'dum tidak ada. Ya kan? makanya orang yang tidak orang yang orang orang miskin itu dalam bahasa Arabnya dikatakan apa rojul muqtim nggak punya nah itu itu perlu juga dilewati melalui kamus dan yang lainnya karena kita disini tidak berbahasa Arab nggak kumpul dengan orang Arab ya ada banyak kekurangan seandainya kumpul dengan orang Arab cepat untuk menorekam menapa menerka dan menerima tentang lafal-lafal Arab. Tapi enggak apa-apa. <tuh> Bisa insya Allah dibantu dengan kowamis, kamus-kamus yang kita miliki. Kita perhatikan anwaaza bi mayyuz jibuhuna Termasuk perkara yang menuntut dan mengharuskan kita beranggapan baik dengan Allah. Dan Berharap dan jangan putus asa. Abilhatihs anak indah Husni Doni Abdi. Tengok di sini anak indah Husni Doni Abdi. Husn, Husnul Gon, anggapan baik hamba ku ini adalah makhluk. Tapi saya di sisinya. Lepaskan nah, di sini. Maka di sisi itu enggak mengharuskan dempet. Perhatikan, di sisi nggak mengharuskan apa, cejer, dempet, berdekatan nggak harus seperti ini. Anak di sisi kalian seperti ini, alhamdulillah. Tapi saya kata Allah, di sisi anggapan baiknya hambaku denganku, saya di sisi anggapan baiknya hambaku denganku kata Allah. Apakah kemudian harus Di sisi seperti saya, di sisi meja kayak gini? Enggak harus Ini juga perlu dipahami Kita yakin bahwasanya Kabarnya kabar yang benar dari Rasulullah SAW bahwasanya Allah berada di sisi Prasangka baiknya Hambanya dengan Dia Allah Kita punya anggapan baik dengan Allah Maka Allah berada di sisi Anggapan kita. Nah, apakah kemudian harus nempel dengannya? Enggak harus. Maklum itu. Kenapa? Karena Allah terpisah dari makhluknya. Ini pemahamannya benar. Teman-teman pemahamannya orang Sufi. Allah menyatu dengan makhluk. Allah menyatu dengan makhluk. Itu pemahamannya apa? Orang Sufi. Dan pemahaman tadi, pemahaman jahat tadi. Di negeri kita ini, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari tenggal ke tenggal tanah, kita mendapati manusia seperti itu. Kecuali Sebagai tempat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Al-Sunnah. Kalau enggak, ya itu kebanyakannya. Maka bersyukurlah. Jangan mau dipermainkan setan. heran ya Kadang orang itu terlihat, nampaknya santun, omongannya lembut, tapi ternyata apa? Sesat, bahkan mungkin kafir, ya kan? batal Islamnya. Dan ini banyak yang mengecam manusia. Adapun pemahaman yang dahir yang rosy di sini, anak Indra Husni Doni Abdi P. Wa Anama Ahu. Tengok lagi di sini dan saya bersamanya. Bersama saya persini Dahmeru hamba saya bersama hamba bersama apa tersebut nah kalau bersama juga meng Mengharuskan menyatunya yang bersama dan yang dipersamai ya kan seperti ini ini apa namanya air bersama jai dan gula menyatu ya kan syarifdul syukur bijai ma'zai atau menam gula sama sama saja Sahih. Bersatu Tapi Allah bersama hamba Yang tadi punya anggapan baik dengan Dia Allah Apakah bersama harus menyatu antara yang bersama dan yang bersama itu? Tidak Ini namanya bersama yang memberikan Fahidat ta'yid Wa nasr, Wa rahmat dan yang semisalnya Menolong Bersama yang berikan makna apa? Pertolongan Pembelaan Dan disayangi Dan yang semisalnya Iza zakaroni wada'ani Iza zakaroni Dan ini darof Maknanya menunjukkan arti waktu Zaman apabila dia hambaku Mengingatku, menyebutku, dan menyeru aku Bersama Bersama ini sifat apa namanya? Fi'liyah atau Datiyah? Ah, baris Bersama ini sifat apa sifat? Fi'liyah. Perhatikan, ini juga sifat Fi'liyah. Iza dhakarani wadaan bukan sifat Datiyah. Demikian juga, ana indah, khusun idroni abdil, juga sifat bukan sifat Fi'liyah. Bukan sifat Datiyah. Perhatikan itu. Kenapa karakter terkait dengan usaha terkait dengan waktu dan tempat. Kenome sifat-sifat fi'lianya Allah taala bukan sifat dhatianya. Sifat fi'liya itu sifat yang terkait dengan dengan masyiah. Kalau sifat dhatian, yakni sifat yang senantiasa tak pernah terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada itu berarti kan ini istilah-istilah yang harus dikenal oleh seorang talib Seorang talib Ini adalah Harus Mengetahui tentang istilah-istilah seperti ini Musuh kita banyak Musuhnya Allah Sunnah itu dari kanan, kiri, depan, belakang Banyak di mana-mana Dari kalangan Alul Bida mu musrikin, Dan yang lainnya Maka kita harus memiliki silah senjata. Kalau enggak, kita akan di belak-belokkan oleh mereka. Kita enggak bisa menjawab apa-apa, bengong aja. Makanya mereka bingung menghadapi al-sunnah. Karena dididik dengan didikan yang benar. Farid para salafus saleh. Sampai kita ini yang diwarisi oleh ulul ilm. Dan adalah Pemilik kita-kita ini adalah Al-Imam Abin Bas al Allah Ta'ala Sekarang banyak ngoceh dari kalangan Alulibidah seperti Abdus Samad Ya kan? hisbi, Muawil Muattil Ya kan? Memperjuangkan pemahamannya Jahmiah dan Yang lainnya Di negeri kita ini siapa yang Membantah orang-orang seperti itu. Kalau bukan halus sunnah. Tidak ada. Siapa yang bisa membantu kaum muslimin. Biar enggak terjerat dengan kejahatan dia. Kelakuan dia. enggak ada. Kecuali halus sunnah wal jamaah. Dengan pemahaman yang benar. Apabila hadis yang akhir. Dalam hadis yang lain. Ya sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam. La yamutanna ahadukum. Illa wawwa yuhsinu billahi dhanna La yamutanna Kita ada non tawqid sakilah Janganlah sekali-kali Seseorang di antara kalian mati Kecuali dalam keadaan dia Wawun wawahaliyah Kecuali dia dalam keadaan beranggapan baik dengan Allah Azza wa zhal tapi kita jumpai banyak manusia baru tertimpa kemiskinan sedikit, tegangannya rugi dan semisalnya sudah, wes. Dosa apa bapaku, dosa apa anakku, dosa apa aku, teganganku pun ten tewai, bangkrut bangkrut tewai, ager lumanang tupun, ya kan? Bahkan lebih buruk daripada itu. Punya modal dipertahankan, ya jadikan modal untuk berusaha. pak kertasnya, suratnya dileasingkan. Ya kan? Katanya enggak punya modal. Tapi apa? Sertifikatnya yang di leasingkan biar jadi uang untuk mengembangkan hartanya. Ini juga punya anggapan enggak baik dengan Allah azza wajalla. Dikiraannya bahwasanya kalau hartanya nanti dikembangkan akan hancur, hancur-hancur. Pertanyaan hancur, orang lain. Ini banyak kita jumpai kaum muslimin terperangkap oleh setan. Apa menggua maka kitab yang terbaik untuk dibaca dan dilihat bagi siapa yang punya kemampuan dan kesempatan Ego Satul Levan. Ego Satul Lehan An Masaidus Syaitan karyanya Ahmadun Qayyim dan 2 jilid. Kitab yang paling bagus. Jadi Jadilah ya mutanaha dukum illa wa huwa yusnudun Janganlah sekali-kali jangan sampai seorang dari kalian ini mati ternyata bahwa punya anggapan buruk. Tapi harus punya anggapan baik dengan Allah. Wa huwa wa huwa jangan dia berkataan beranggapan baik dengan Allah azza wa Jadi musibah apapun yang menimpa kita Kondisi kita harus benar-benar Punya anggapan baik mudah-mudahan Tadi Termasuk janjinya Allah Ta'ala Inna rahmatis sabakot godobi Itu mengenai kita antara kita Yang punya anggapan baik Dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, Al-Hadis Lanjutannya Dengan nomor 7454 kalau Al wa Ali membukol rahimul Taala, hatta sana Adam, hatta sana Shuaib, hatta sana Ahmas, samitu Zaidah bint Samitu Abdullah bin Amasud dan anhu. Hatta sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa saad di kulmas Ini hadis dari Yaftullah benda masuk darah Anhu bahwasanya beliau menuturkan benda cerita kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa asadikul as mustub bawa ini juga bawa halia dalam keadaan beliau Rasulullah Sallam itu adalah asadik jujur al almustub dan yang dipercaya. Anna khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina yawman wa arba'ina lailatan bahwasanya sifat diciptakan dicetakannya seorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dan 40 malam samayakun alaqatan mithla kemudian menjadi alaqah segumpal Sekumpal darah, tadi yang dikumpulkan tadi, semua Yakunumut kok jadi daging, darah menjadi daging. Semua bahasa ilahil malaku kemudian setelah itu diutus kepadanya malaikat kita bilang malaikat kenapa? Karena bahasa kita malaikat walaupun malaikat ini kata siapa? Kata sama, bukan kita kemudian diutus malak, malak orang Indonesia tak tahu maknanya. Tapi pak malaikat, malaikat, ya. Malaika Bilangnya apa? Malaikat Itu malaikat adalah jamaat dari kata Malak Bayuqdanu <tutusan> <tutusan> biarba Itu kalimat dan maka di Bayuqdan <tutusan> Diberi izin untuk menulis dengan empat kalimat Malaikat tadi Bayuq Bayaktubu <tutusan> Maka ia menulis rezekinya Ajalnya Dan amalannya Wasakiyun <tutusan> amsaidun Dan Dan Orang tadi yang telah ditulis tadi, apakah dia nanti termasuk orang yang sengsara atau ataupun orang yang beruntung. Said. Ya yeah, kan? Semayyan fuhu fihi ruh kemudian dia meniupkan pada hamba tadi ruh. Fa'inna hadakum layak malu bi'amali ahli al-zan hatta layakunu. Baina wa bainahu illa dira'un. Maka sedunia seseorang antara kalian sungguh dia akan beramal nyilamulip tidak layak malu dengan namanya alul jannah sehingga antara surga dengan dia tidaklah kecuali ada tu lewat batasnya satu hasta dira itu hasta. Filsufiku alaihi alkitab Maka dijauhi kita boleh orang tadi, nah, orang tadi jauh oleh kitab tulisan tadi. Bayamalubi amali alinar, bayatuk lunar. Maka dia beramal dengan amalannya lunar, maka dia masuk neraka. Aladulbilah. Wa inna hadzku melayakamalubi amali alinar dan sungguh seorang darah kalian beramal dengan amalannya lunar. Hatta mayakunubai nawabainau illadiraun sehingga tidaklah ada antara neraka dengan dia kecuali satu jarak dengan apa jaraknya satu hasta banyak sebuku alaihul kitab maka didauli kitab yang tadi terus oleh malaikat tadi sekion amsa idun payak malu ahl amala alil jannah maka dia beramal dengan amalannya alil jannah maka dia masuk sur surga makbub ini juga enggak harus kemudian kita berprasangka buruk Ya kan kita sudah tidak baik ya aja lah tidak baik selama lamanya sudah memang saya tekdirkan tidak baik. Nah ini juga banyak orang seperti itu. Memang Allah telah tekdirkan kita seperti ini. Saya sebenarnya seperti ini eskini kui. Saya mati nih. Nah, Karena nunggu mati way, wuduk nunggu mati way, menunggu kiliran, menunggu kili kiliran. Ini, ini banyak orang yang seperti itu. Padahal tidak tahu dia, bahkan pura-pura tidak -pura tahu dia disuruh berusaha. Buktinya dia ketika lapar, ketika haus cari sesuatu untuk menganjal perutnya, untuk menghilangkan dahaganya. Tapi ketika masalah kebaikan, untuk mengentas dirinya dari neraka, dia pasrah. Ya, yes, segini saja. Dan ini juga punya anggapan yang enggak apa dengan Allah taala. Termasuk dari tipu dayanya setan, talaubnya setan. Maka itu berarti kan Yahya, untuk banyak kita mendapatkan faedah terkait dengan tipu daya setan. Mudah-mudahan terselamat selamat bahasa kitab tadi. Itu adalah satu lehban. Itu adalah dua jilid. Dan setelah rata, rata Allah, yang memiliki referensi kitab, kitab tadi dimiliki. Ini kebanyakan. Dibeli. Digumpulkan. <tuh> Ini juga yang telah tadi telah kita singgung banyak sekali manusia punya anggapan jelek terhadap Allah Jawazal sehingga dia pasrah begitu saja apa yang ada pada dirinya sudah jelek sudah tidak sholat sudah tidak apa dia katanya awes oh, memang Allah menakdirkan seperti ini awes sebenarnya apa? akhirnya kejahatan dia disangka kepada takdir atau takdir untuk membedak kejahatannya keburukannya Diberi dengan takdir, ini namanya penyalahgunaan. Apa yang harus dipahami tentang masalah takdir? Padahal dia tahu. Ini kebanyakan manusia yang kita jumpai pun seperti itu. Jadi dianggapnya bahasanya perkara-perkara yang selama ini di atas keburukan yang dia lewati itu sudah cukup sebagai utur dari Allah. Tidak. Kenapa kebanyakan manusia disuruh berusaha? akan ya dikasih jalan. Kasih petunjuk diutus padanya seorang rasul, turunkan Alkitab. Kemudian juga diwujudkan oleh Allah ahlul ilm. Diwujudkan semua cara-cara yang bisa untuk mengentas dirinya dari kejahatan, dari keburukan, dari keterburukan. Karena ya Maka waspadalah dengan talakunya, permainan setan dengan hati kita. Tayyib asy'arah. Penjelasan dari sahabat Nabi Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Berupa pertanyaan di sini soalun menaseh, soalun menaseh. Pertanyaan dari syekh. Ini juga kemarin ada faedah dari akhuna muksin. Alman berapa kemarin yang salah kita salah baca? Biar enggak, apa? Terlewatkan berapa? Alman berapa sen itu? Ah, satu lapan tujuh lapan tujuh, ayolah tengok itu satu lapan satu lapan tujuh baris keempat baris keempat satu dua tiga soal tarro dolaser ini pertanyaan dari seven bas. Terdadalah asar itu dari seven bas. Apakah yang mensyaratkan kita yang kita, kita boleh ini, maksudnya nadrasar ini dras Ibn Hajar. Apakah Ibn Hajar menyinggung masalah ini? Jawabannya seorang murid menjawab al qari Qari ini adalah seorang yang namanya itu Al-Qari, Ali Al-Qari al-Qari ini dari seorang alim yang namanya nisbahnya Al-Qari, Ali Al-Qari. Kemarin saya baca yang membaca, keliru. Kita baca maknanya. Simpail maknanya qara' yaqra' wa qari' tidak, tapi Ali Al-Qari rahimallahu taala. Fi ta'liqin 'ala al-matn wa syarh, saya drasa bin Bas. takalama alahi at-ta'liq yaqulu kalau mempubdin al jadi al qari itu adalah Ali al-Qari rahimullahaladzim, bukan Qari mana pembaca. Nah ini sudah lama ini sudah ada hampir satu bulan yang lalu, cuma baru ingat maka kita ber, apa kita sampaikan faedah dari Akhunah Muhsin bahwasanya al-Qari ini, ya kan? Bukan maksudnya adalah isim fa'il dari kata Qara ayak Qara utafi Ali Al-Qari Nah itu <tuh> Di sini juga pertanyaan dari Syekh Al-Masih 99 ini kita perhatikan Soalan mana Syekh Sheikh ya, ini bahas, Tanya kepada Sebagian muridnya Ketika hadis, kita hadir dalam Madras itu Benusqa al-Uqara Ba'arba'ati kalimatin betak berarti kalimatin betak tak yang mana? tak yang mana Pak Mungsin? ayo eh? apa? arba'ah harusnya itu biarba'i kalimatin tapi sini biarba'ati pakai tak perhatikan. jawab qala fi ummatil qari. Nah inilah. Ummatil qari. Bi arba'in bukan bi arba'atin. Jadi perhatikan ya Bapak, ada sekecil apapun kalau Bapak itu ada yang kecil, tekan semuanya pada adalah besar. Kita tetap bersyukur kepada semua yang hadir di majelis kita ini untuk memberikan apa? Subangsi dalam membenarkan sebagian bacaan atau sebagian kalimat yang mungkin kadang kita mengertikan salah atau kurang pas. <tuh> ada sisi merasa direndahkan atau merasa tinggi? enggak ada. Kita semuanya adalah bertahun dalam mencari ilmu. Taib. Qala fi umnatil qari ini biarba'in. Biarba'i kalimatin. Nah, itu. Bukan biarba'ati kalimatin. Soal menasih dari seks juga dari seks juga yang saya ingin membahas. Nabbaha alaih sarih wala nabbaha. Bagaimana ini? Bagaimana mengerti ini dalam bahasa Indonesia? Nabbaha alaih sarih wala nabbaha. gimana ngertinya, Pak Musil? yani nabbah al-sari wala nabbah apakah syari memberikan tambi atas kalimat tadi atau tidak memberikan tambi al-aini nabah al-aini nabah la ala riwayatun la ala riyah yani jadi ada di sana ada riwayat dengan kalimat bi arba'ati kalimatin gitu paham itu ini juga termasuk tidak gampang menyalakan. Nah, perhatikan, lihat eh, perhatikan. Ini menunjukkan apa menunjukkan bahasanya memberikan sebagian udur, walaupun bukan sepenuhnya udur. La alah riwayat, la Allah riwayat dan bisa jadi ada riwayat diarbati kalimatin, walaupun dalam bahasa Arab kurang pusha, kurang pus pusha kemudian ya tuan ini menunjukkan bahawasanya Alulim itu dalam perkara-perkara seperti ini memberikan uzur ataupun minimal sebagian uzur ini juga adab yang harus diperhatikan bagi kita semuanya qala bin was al-ma'ruf riwayah arabai kalimatin bitannis karena antara dengan madu itu harus ber berbeda ampun adat dengan madud adalah berbe berbeda bukan arba' tapi arba bukan arbaatun tapi arba arbaun yang ma'ruf dan riwayat adalah bi arba'i kalimatin pitanis nah. adatnya dengan madudnya bilangnya dengan yang dihitung berbeda dalam membaca maka biarba'i kalimatin bukan biarba'ati kalimatin demikian saya bin Bas menjawab soal dari Syekh soalan mana Syekh dari Syekh bahas, Syekh bin Bas dobtuha ataupun dobatuha fayaktubu au fayuktabu ma dobtuha aduma al-ayni awil hafid Ado ma, dua batuha, ma, dua batuha, ahadu ma. Alaihini alwal Apakah satu antara dua orang ini memberikan kepastian bacaan dua Itu memberikan kepastian bacaan. Apakah alaihini atau benar habit? Alaihini dari Hanafi. al ataf ala saki am said. Bayak bayak tadi Ya hada wa hadah. Yuktab umab nilil maklum. Ada yaktub. Apa, yuk, apa yuk ya yuktab? Ya hada wa hadah. Yuktab ya yaktub umab nilil maklum. Mislu kudial amru. Wa qadallahu al amro. Wa ya hada. Boleh. Ya kan? Akhirnya bisa dibaca yuktab. Bisa dibaca apa? Yaktub. Pertanyaannya wasakiyun al sa'idun huna apollo angka. Ini pertanyaan dari setiap dari, dari muridnya. Wasakiyun al sa'idun huna apollo angka. Siapanya wasakiyun khabaru mubtada, ma'hdupun wa wasakiyun. Wasakiyun al sa'idun itu gimana? Tahu jenya ya saya tu maunya. Bagaimana tahu jenya kalimat wasakiyun al sa'idun apollo angka ini doa. Doa dari seorang yang bertanya, seorang murid kepada gurunya, "Semoga Allah memaafkan kau ya Syekh." Nah, ini doa, doa kebaikan. Maka beliau menjawab, "Wa ini khabar." Mubtada'nya mahdzuf, yakni wa huwa nah. begitu. Maksud ini? alwal nah, Adal wa ma'na an-nasa Muyassaruna lima kuliku lahu. Muyas lima kuliku lahu. Perhatikan itu. Terus Pak Anu, Mas Rizky, Zakaria, yang lain. Maknanya bahwasanya manusia itu Muyassarun. sarun. Bapak muyas sarun di permuda. Simak ul. Yasarok. Yasyru. Ah. Ha? Taisiran bahwa muyassar mazaka muyassar. Ah. Anda mazhar muyassar toh? Tolom. Mazhar mazhar apa? Ah, muyassar itu. Jadi ini bacanya muyassar. Manusia ini dipermodal Pada apa yang mereka itu diciptakan baginya? Jadi kalau memang kita bagi kebaikan, kita diberi kemudahan untuk untuk menjangkau kebaikan. Kalau orang itu cuma menjaga kebujakan, maka akan gampang untuk menjangkau keburukan. Nah siapa tahu? Kita tahu tidak bahawa kita akan menjaga neraka? Tidak tahu. Eh? Maka kita tidak boleh kemudian pasrah, gini saja. Ini berarti usaha. Nah, Hasan. Surit. Kenapa itu? Berarti kan? Eh. Kemana min alunar? Ya sebegitu alai amal amalun alunar. Walau kanah di akhiri hayatih. Maka barangsiapa yang dia termasuk penduduk neraka, dia akan didahului olehnya atasnya amalannya alunar sebelum mati. Ya sebegitu alai amal alunar. Ini sebelum mati dia didahului amalan alunar. Maka dia akan mengamalkan amalannya alunar walaupun di akhir hidupnya. Tapi siapa yang tahu bahwasanya kita kemudian saya termasuk penduduk neraka. Wes gini saja, enggak tahu kita. Itu rahasiaNya Allah. Maka kita berusaha dalam kebaikan. Eh. Wa man kana min al-sunnah barang siapa yang termasuk dari sana juga demikian. Amalannya mendahului kematiannya, dia akan beramal dengan amalannya ar-sunnah maka dia masuk dan jannah kama sahabat tapi sahihin sebagaimana yang telah tertangkap dalam sahihin sahibu sahibu sahibu hadis selain hadisi alir dan tala anhu anna nabiya s.a.w. biba'ati khorjatihi minal mahal jana'iz khorjat ini apa dalam sebagian ketika keluar biba'ati khorjatihi dalam sebagian waktu beliau keluar bersama jannah jadi mengantarkan jannah ilal qabr di sisi kuburan wa hum jalisun mereka dalam keadaan duduk qala berkatalah Rasul sallallahu alaihi min ahadin illa wa kutiba maq'aduhu minal janna wa maq'aduhu minannar tidak ada seorang dari kalian tidak seorang pun dari kalian melainkan telah ditulis tempat duduknya dari surga dan tempat duduknya dari neraka mereka berkata qalu fa al'amalu ya rasulallah fa kenapa di sini fima tanpa alif tanpa mazah kenapa siapa yang jawab Baidar alif lam liru ayo antum Rizki fabi ma mau papa ah ayo Zakaria ayo tuan ha apa masan huruf zir nama santa karena Ma Islamia itu kalau kemasukan huruf zir maka alifnya enggak ada ini yang rozeh sekali sekali boleh ada fahimah alif amma yata'sa alun mana dalubnya enggak ada tahu? amma yata'sa alun aninna ba'il alif maafkan terimaan Nah, tanpa? Kenapa? Karena ada huruf jer. An-ma. Am-ma. An-ma. Ampun? Nah. Fafima al-amalu. Fakni harpu jer. Maka mimnya ini tanpa dikasih sunduk. Eskado ke atas. Ampun? Nah. Ini yang sering. Sekali-sekali boleh. Dikasih. Fima, Pak Ahmad, Mat, Guiang Guiy, perhatikan, tapi malam malu ya Rasulullah. Kalau memang tempat kita sudah ada, ditulis semuanya neraka dan surga. Untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Nah, Rasul mengatakan, eh malu beramalah kalian, beramal bukan berarti kita ini infak. Banyak orang itu tidak paham. Ayo kita beramal, maksudnya apa? Persetika. Bagai itu berbuatlah kalian dengan perbuatan yang baik. Nah itu maunya. Kalau orang kita mengatakan yang penting orang itu banyak beramal, maksudnya banyak bersedekah. Nah keliru. Ayat eh, malu maka beramallah lakukanlah kebaikan-kebaikan. Pakulun -kebaikan. muyasarun lima kuli kolahu. Pakulun muyasarun, pakulu hadin. Muyassarun lima kali kolahu, ayuh. Percakapannya fakulun muhasaran bukan fakulun muhasaran. Tuh dulu, dulu pernah kita dengar bakras dengan semangat fakulun muhasaran lima kali nah, Ini, kadang <laughs> semangatnya sampai abah mengalahkan. Ilmunya Ah itu perbedaan baqallun muyassar bukan baqallun muyassad limakullaqaw. Ini enggak benar. Pesan seperti itu. Baqallun muyassarun. Maka masing-masing orang itu dipermodah bagi apa yang dia itu diciptakan untuknya. Jadi kalau orang itu memang dipermodah untuk kebaikan, ya nanti dikasih jalan kebaikan gampang. Kalau nanti bermudah untuk neraka ya Jalan keterakannya kan? gampang. Tapi. Kayak kan tadi. Kita tidak tahu akhirnya depan kita. Maka kita minta. Kepada Allah khusnul khatimah. Selain biasa kita, kita nampak. Bagaimana Allah? Kepada Allah khusnul khatimah. Apa? Benar. Hah? Amal sa'adah bayasaruna li amali alis sa'adah pun. Ahlus Saada Orang yang memang dikatakan Ahlus Saada Terkhusus dalam keberuntungan Ahlus Saik Ahlus Saik Ahlus Saik Ahlinya sesuatu orang yang terkhusus dalam sesuatu Maka dipermudah Kalau memang ahli Keberuntungan maka dia dipermudah Mereka dipermudah untuk beramal Dengan amalannya orang yang beruntung wa Ahlus Saqawah jadi orang yang memang termasuk ahli sengsara, maka Bayasaru nama ke untuk amalannya orang-orang yang ahli sengsara. Sematalah kalau utal kemudian Rasulullah membaca firman Allah Taala: Wa mamman akta wattaq wasattaq bilhusna fasanuyas siruhul yusra. Wa mamman bakhilawastagna wakdzab bilhusna fasanuyas siruhul yusra. Maka adapun orang yang memberikan dan bertakwa maka dan membenarkan as-sataqahul husna maka, berhusna, maka di, kami mudah berikan kemudahan bagi ke, ke, apa kemudahan Adapun orang yang fakir dan stagnan dan mendustakan dengan husna surga maka kami berikan kemudahan untuk us, usra nah untuk mengetahui tentang di sini, <tutup> faniyasi rulil usro, faniyasi faniyasi rulil usro, ah, di sana ada kitab Ibnu Khalaui, salam bisa baca di sana. Jelasan tentang nahwunya. Tapi, <tutup> woi, perhatikan masih sedikit. Lanjutkan enggak? Jam malam ya, setengah delapan. Tayyib, semoga kita sambung bertaubat dan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan sampai akhir hayat dalam kebaikan ini. Maka kalau itu kebaikannya terus disyukuri. Jangan kita dimampu di apa? Mau digoda oleh setan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan sampai akhir hayat kita. Setiakalma dalam kebaikan. Tala bulam sampai lahat. Apa? Minal maha ilal lahat. InsyaAllah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah